Herriko bestetan eh, errespetuzko jarrerak eh martxan jartzea dela edo hori nagusitu dadin irundarren eh, neska talde bat batu eginda tartean eh, eragile eta kordezkariak ere badaude eta gurekin ditugu eh garazira antzu eta amaia gurdion, xa gurdion. Xa uno zuek eh bat zarete iru bainan gehiago batu zaretenak e, eraso sexistak eta jarrera sexistak e, salatzera festagiruetan ta azkenen e, mutiek eskubidea alimatu jaia klasei pasatzeko nesko gere bai hori da piskata aldarrikatzen duzuena bai piskot hori ez azkenin zertikan ibili badugu guk beldurrarekin eh kontu zibile hemendik ezgun hemendikan bai ba pues azkenen herriko parte gara eta herria herriko jaian gaitugu gozatu lasai mm -hmm. Orain arte ez da kasua izan, sentitzen duzue badagoela behar bat irunen e, gauzak aldatzeko? Noski baiet, eta batez ere jaietan e, da, dena egin e, ez duenaren e, egunak edo egunon egiten denak egindezak edo horrenork dezake nahi duena. Eta, Eta hori, oza, azkenean hor gertatzen dira erasoak ez. Eta hori, jaigune bueno, bat Fikoba bilagatu izanak, e, kezkareagotzen du? Or, nik uste dut bai ez, azkenean Fikobarako bidea ere oso atsegina ez da, gau ez, kontzertua gehien bat gau ez izaten direk, eta hor bilugunek egintzuen azterketan agertzen direk puntu ordun, hori ere ez da oso lasaigarria. Eta ezakitu daletxarekin harremanik eduki duzuen, beraiek ere prentxarreko bat eman dute, e, errespetuan iragandaitezen jaiak kemakunderen kanpainarekin bat egin dute. Ez, hau, ez, udalarekin ez dugun jongo harremanik eduki, e, guk uste dugu pauso bat alatago joan jo margin elagu, eta, eta kampaina bat abiatu orain jaia zela. Batu zu, puntu beltzak daudela Fikoaren ingur horretan, bilgune feministak identifikatuak, baina prentxabarran jartzen du kontua ez dela bertara ez ur biltzea ez da? Ez da, azken nire, bueno, jaikerean nire ingo dire, pues, ara jutia ongi dago, minon, gauza, kontuzi biltzea, bizkot, hori puntu behiltzaile e, e, hor daudelako ez.